לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמר, קחו מאיתכם תרומה על אדוני, כל נדיב לבו יביאיך את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ועזים, ואורות אילים ומאודמים, ואורות תחשים ועצי שיטים, ושמן למאור, ובסמים לשמן המשחה, ולקטורת הסמים, ואבני שוהם, ואבני מילואים, לאפוד ולחושן. וכל חכם לב בכם, יבואו ויעשו את כל אשר ציווה אדוני. את המשכן את אהלו ואת מכסהו, את קרסיו ואת קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדניו. את הארון ואת בדיו, את הכפורת, ואת פרוכת המסך. את השולחן ואת בדיו, ואת כל כליו, ואת לחם הפנים, ואת מנורת המאור, ואת כליה, ואת נרותיה, ואת שמן המאור, ואת מזבח הקטורת, ואת בדיו, ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים, ואת מסך הפתח לפתח המשכן, את מזבח העולה, ואת מחבר הנחושת אשר לו, לא, את בדיו, ואת כל כליו, את הכיור, ואת קנו, את כלאי החצר, את עמודיו, ואת אדניה, ואת מסך שער החצר.